Teatru Național Radiofonic Fonoteca de Aur Poșatul de la Notre-Dame După romanul Notre-Dame de Paris De Victor Hugo Sunt peste 500 de ani de atunci Silueta impunătoare a Catedralei Notre-Dame din Paris Se profila pe cerul unei dimineți senine În piața din fața Catedralei Câteva bătrâne se adunaseră în jurul locului unde de obicei erau depuși copiii găsiți. Este o fătură diavolesca. La rândul ei, iar are altul, în care închis un alt monstru. Și așa mai departe. Fătura asta diavolească prevestește mari nenorociți. Ar trebui de să în foc sau necat în apă. Martel, un loc, vă rog. Adopt acest copil. ce zice-ste asta? Preotul ăsta e Claude Frollo, suratelor. Dar eu sunt sigură că nu e decât un vrăjitor. Așa și-a făcut intrarea în viață Quasimodo. Claude frolo l-a dus în chilia sa într-unul din turnurile catedralei Notre-Dame. Acolo a crescut Quasimodo, ascunzându-și ruciunea în chilie sau prin colțurile întunecoase ale catedralei. Natura îl dăruise cu putere de uriaș în ciuda urâțeniei lui nemai întâlnite. Trupul îi era încovoiat povara unei mari cocoașe. Mâinile... Eatarneau mai jos de genunchi și si pe deasupra mai era și si surd, dar înțelegea tot ce -i se spunea doar după mișcarea buzelor. Și anyway. si anii au trecut. Quasimodo a devenit clopotarul catedralei Notre-Dame. Dimineața, când începeau să sune clopotele catedralei în turnul înalt al clopotnicii. Un trup monstruos se legăna agățat de fringhia celui mai mare clopot. Mama, uite colo sus! Cine e? E quasi-modo! Alteori, o făptură ciudată se cățăra în vârful turnului cel mai înalt al catedralei, păstrându-și echilibru ca prin minune. Peste de acoperiș, o să cadă. Nu cade, e kvarsimoto, caută cuiburi de păsări. Noaptea, câteodată, aceeași siluete se profila pe cerul înstelat sus, pe balustrada șubre de acoperișului sau se chircea în vreun colț întunecos al catedralei și umbra. Aluneca pedalele de piatră ca o himeră vie. Quasi-modu, quasi-modu, quasi Cocochatul de la Notre-Dame. În quasi modo, bucuria. Agățat de fringile lor, clopotaru le vorbea, le mângâia, le îndemna. Viața preotului Claude Frollo se scurgea cenușie. Ferecat în chilia lui din turn, își dăruia zilele și nopțile alchimiei, căutării chinuitoare a pietrei filozofale care i-ar fi dat putința să transforme orice metal în aur. De câtva timp însă, se pare că în sufletul preotului s-a strecurat un gând străin, chinuitor, care îi răpea liniștea și întuneca credința. Lumina sunt același lucru. Ha, să știi să faci aur, dar cum? Cum? Care-i drumul adevărat? Oh, oh, dacă aș putea avea iar liniștea de altă dată, Da, deci, deci raza de lumină care străbate prin fereastră de aur... Sunt aceiași atomi, dezagregați însă după o o anumită lege, dar ei pot fi comprimați. Dar cum, cum, hărțile, nu spun nimic în această privință Ia, să vedem. Aici, în timpul experienței, trebuie pronunțat un nume de femeie. Numele trebuie să fie dulce, plăcut, nepământean, Esmeralda. Este adevărat. Adevărat. Esmeralda! No, blestem! Blestem! Același gând care mă chinuiești, care-mi spredelește parcă creierul cu un roșu. Esmeralda! Esmeralda! No, nu, urăsc! O urăsc! Din ziua în care am văzut-o pentru prima oară în piață. O urăsc! Te urăsc! Te urăsc, esmerald te iubesc te iubesc esmeralda mereu mereu mor de când te-am văzut ce o și, și piciorușile tale parcă le văd mereu dansând pe cartea mea nimic nu mai ajută soarta e mai puternică decât voința mea e mai puternic. Intră! Intră! Bună seara, Maestre Claude! Bună seara, domnule procuror eclesiastic! Maestre Claude, vreau să vă vorbesc în prevința condamnatului Marsona. Nu vrea cu niciun tip să recunoască. Ce credeți că ar fi de făcut? Nu știu! Nu știu, Maestre Jacques Harmel, De că va trebui odată și odată să recunoască. Atunci, și o să-l interogăm din nou! O să-l sponsorăm de mâini. Da, da, e cel mai bun mijloc pentru vrăjitor. Da, da, cel mai bun mijloc. Spune-mi, uh, ai auzit de Esmeralda? Esmeralda? Da, care dansează în fiecare zi aici, în piața Catedralei. Piața Catedralei? Ar trebui să-mi tocnim o un act de acuzare. Această dansatoare trebuie să fie întâlnită. Nu. Cum? nu. Nu încă. Ah. Da, întocmiți actul, da, așteptați ordinele mele. Ah, am înțeles, Maestre Claude. Iar pe Marsă, O să-l mai interogăm. Ah. Ce sacrilegi, auzi, să dau seze batacate drale. Auzi, ce sacrilegi. Esmeralda. Esmeralda. Ia, ia trebuie să fi. ia Ia-i, ia-i, dansează în fața focului Esmeralda, trupul e mai ușor decât flăcările Esmeralda e o salamandă E o făptură suprapântană Și mi-e îngăduit să o iubesc O salamandă Nu, nu, nu de ce este no. Nu mai pot trăi fără ea. Nu mai. Vasimodo. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. da, da, am nevoie de el. Un. Un. Ești pe fereastrui să-ți... spre Frumoase! acolo! Mase! Ce privire ciudată are Ce glasul, de cupoșan! Ce i Parcă îi de emoție! Nu cumva! Nu? Asta ar fi ultima josie! Rolot, în luptă cu no, no, no, nu trebuie. Se termină, da? Masiu! Masiu! Masiu! Masiu! Mamiu! Mamiu! Mamiu! Mamiu! Mamiu! Nu, te nu la mine, Mamiu! Mamiu! Mamiu! Mamiu! Tu tu trebuie să o răpești. Și să o la mine. Da. Ai înțeles? Da, stăpânit. Frumos! Hai, nu Vino cu mine! Vino, vino! Dar mi se pare că te cunosc. Nu ești un poet pe nume Pierre Grengoire? Într-adevăr, Messire. Eu sunt capitanul Phoebus de Chateaupe. <laughs> da, da, te cunosc. Ești autorul misterului care s-a reprezentat azi în sala Palatului de Justiție. Și care a fost fluierat. <laughs> Parizierii sunt din ce în ce mai ușuratici, Messire. E, da, dar și misterul este plicticos. <laughs> da. <laughs> Trebuie să recunoaștem. <laughs> Nu, nu. Altceva voiam să te întreb, maestre Grengoar. Pe ta care. Oricum, ești un tânăr învățat. În ce limbă a cântat Esmeralda din aur? Nu v-aș putea spune mesire. Era o limbă necunoscută. Frumoasă femeișcă. Ah, o ființă încântătoare. Da, da. Frumoasă femeișcă. A, ah, mesire. Esmeralda a dus pe Gialy Priță, o vedeți? Acolo în stânga. Căprița e adresată de minune, ascultați-l. Gialy, Gialy, e rântul tău. În ce lună suntem acum? Ați auzit e extraordinar că prița a lovit în tambrină o singură dată, adică ianuarie. Gialy, câte ceasuri sunt acum? E adevăr, e ora cinci, sună orologiul, Răjitorie. Vazimodo, lumea se împlăște, urmărește pe Esmeralda, viu și eu. Ah, s-a făcut fric și-a Focul s-a stins. Aș lua cu plăcere un ciot să-mi încărzesc camera, dar dacă aș avea una... Și acum, maestre Pierre în încotro. Azi dimineața ai fost fluierat, acum încă îți minte te hainele subțiri și stomacul gol. Dacă aș urmări eu pe Esmeralda, ce poate fi mai poetic decât să urmărești o femeie necunoscută? Bineînțeles că asta nu ține locul unei supe calde și a unui curcuși sub un acoperiș, dar cine știe. Dar în același timp, ferindu-se pe lângă ziduri, preotul și Quasimodo urmăresc și ei pe Esmeralda. Iată-i că amândoi o prântesc la colțul unei străduțe întunecoase. Pe neașteptate, Quasimodo a cuprins-o cu brațele lui puternice. Țin strigătele Esmeraldi, a înțeles că fata e în pericol și a pornit în goană să-i sară în Ce s-a întâmplat cu ah, mine? Amintesc. am Unde s fi dispărut cu toții? Ah, oh, oh, ah, oh, Falcă-mea! Am ah, înghețat. Bravo! Bun, loc mi-am găsit să mă întind. Drept în baltoagă. Asta mai lipseacă. Și acum. Hai înainte, poetule. Te-ai cu plăceri și dar Te teamă că e apa prea rece. Trebuie să mișc, altfel înghețz de tot. Să iau pe aici. Întoară, tot întoară și gust. și nu se vede la un pas. Cred că ea proprie mieză-l nopții. Ah, parcă zăresc un foc. Ia să mă grăbesc puțin. O fi un loc nimerit să nu zuc hainele să-mi dezmărțesc oasele. Dacă sa să te ia și pe tine dată cu mine, dacă știu ce spui. Senior, bara comprat de de caritate. de unde au mai răsărit? dați mi paci. O Ați nimerit-o prost. Aflați că săptămâna trecută mi-am vândut ultima că De dancori de caritate. mă Dați-mi dați Curtea miracolelor, sănior! <laughs> <laughs> Cum am ajuns aici? lăsați mă să mă întorc. Să-l <laughs> ducem, ducem regea lui! La, rege! la clope! La să luăm pe sus să ducem la clopea iii La regele caliţilor! La, <laughs> la cârciuba cea mare! ce cu darbedeul asta, băieți? De ce mi-l aduceți? Stăpâne, monseţiore, Siri, cum porunceţi să vă Cum vrei, spun? Siri, dracii, nu, mai nu te bălbâi. Ce-ai de spus în apărarea ta? În, în apărarea mea, stăm prost. Eu sunt acela care, a, azi dimineață... Cum te am... cheamă, atât să ți spui? Ha? ...află că eu sunt Clopel Truifu, regele calicilor! și judecătorul tău. Ai pătruns ținutul meu fără să fi supus. Ai călcat legile legatului nostru. Dacă nu ești hoț, cercetor sau măcar vagabond, vei fi pedepsit pentru asta. Vai, sire, eu n-am onoarea să fac parte dintre hoți și nici dintre cercetori, dar sunt poet și... Ajunge! Ei fiți paznici! Da, da, onorabile burgheri! Vă răspundem așa cum ne tratați și voi. Dacă legea e aspră, vina e a voastră. Hai, dăruiește-ți hai, mele, și ne punga să bea și ei ceva! Mă numesc Pierre Gringoire, sunt poet. Sunt autorul misterului care s-a reprezentat azi dimineață în sara cea mare a palatului. Aha, v zic. zic că tu erai? Da. <hăi> maestre? <hăi> maestre. Ma maestre. Maestre? <hăi> maestre! Maestre! Maestre! <hăi> maestre, haestre! Maestre! Maestre! și eu pe acolo, său. Hei, prietene, dacă tu ești cel care ne-ai plictisit azi dimineață, cu atât mai drept o să te spânzurăm astăzi. Sire, sire, dar nu înțeleg de ce poeții nu pot fi socotiți ca făcând parte din tagma calicii, Gata! În ce te troncănești verzi și uscate? Lasă-te spânzurat. Și nu mai face n Iertare, milostive stăpâni. Să ne gândim puțin, să sunt cu Ascultați-mă. Nu puteți să mă condamnați fără să mă fiți ascultat. Ascultă, Nu văd de ce nu te a spânzura. Ha? Asta ar părea că te scrâbiște. Poate ar fi cine ce. <laughs> e, dar, în sfârșit, noi nu-ți Îți dau un mijloc de a ieși din încurcătură. Vă mă rog! Vrei să fii de-al nostru? Sigur că vreau și încă cum. Tereculor supus a regatul calicilor? Nu mă recunosc. Cu cetățean liber. Un cetățean liber. Din tot sufletul. Din tot sufletul. Dar să știi că tot o să fii spânzurat. Tot o să fii... Ei, dragine. Deosebirea doamna. e că o să fii spanzurat ceva mai târziu, cu mai multă solemnitate și de o spânzurătoare de piatră. De către oameni așa zici, cum se cade, asta oricum e o consolare. Da, firești, primesc. e că încă nu s-a terminat. Îmi uh -huh. trebuie să dovedești că ești bun la ceva. Dovedesc. Uite, vezi speretoarea agățat cu frighie taval? O văd. Ce trebuie să fac? Să o Nu Buzunărești Buzunărezi pe cine poftiți, vă asigur. Gura! Speretoarea are o minie de clopoței, atâtați mult. Da, păi, da, Ascultă. Da. He, ca să ajunge la ea, trebuie să urci pe un scaun. Hai, urcă-te. Mă urc, mă urc. Hai, mai Au. mai Au. Au. E cel mai șchiop scaun pe care l-am văzut. Poți să-ți ruc gâtul. Ascult, amici, vorbești ca mult. Hai, acum lămâi într-un picior. Piciorul stâng. De ce, domnul Ridică piciorul drept și încolocește de celălalt. Așa, așa. A, acum ridică-te pe vârful piciorului stâng. Măria ta, măria vrei neapărat să-mi Acum bagă-mă-l în buzunarul Hai să găsește acolo o pungă. scoată să sune un singur clopoțel, norocul tău. Te primim printre noi nu mai rămâne decât să te batem zdrav în vreme de 8 zile. Siri, Siri eu nu mai pricep nimic. Dacă sună clopoțeii, voi fi spânzurați. Da. Și dacă nu sună, am să fiu bătut. bătuți. mai. Atunci ce avantaj am eu, ori spânzurat, ori bătuți? Da. Ai avantajul să te fie o haimanat. asta e puțin lucru. Da. <laughs> Și dacă te batem, te batem spre binele tău, da. ca să te obișnuiești să înduri. Da, vă mulțumesc cu recunoștință, Siri. Hai, începe. Ce încă o dată îți spun, dacă sună un singur clopoțel, vei fi tu spânzurat în locul sperietorii. Sire, sire, și dacă vine o boare de vânt. Hai să fii spânzurat. Bine, am să încerc. Trebuie să-i zbutesc. O, clopoței, voi în nu sunați. Zurgălăi, nu zângăniți, tăceți. Amuțiți-vă. Să Bless me. Oh, damn, cu asta și cu spânzura fără nicio abordare. Mile, mile. Erbii, da! de pe grindă. Mă duc să mor. Hai, puneți la sută după ghit. Tu Andrei roșcatul. Da. Acum că lozavăm din palme, am pild buitorul de sub teli. Am înțeles. Tu Fransoah, da. te agăți picioare. Da. Și tu Berbín, pe da. în spate. Am sări. Ar toți odată. Ați înțeles? Am înțeles. Hei, sunteți gata? gata? Gata, gata. Un, un, un, un doi, doi, trei, tot, trei, un. O clipă. Da. Am uitat ceva. Hmm, obiceiul nostru este să nu spânzurăm un om până nu întrebăm dacă nu e vreo femeie care să-l vrea de bărbat. Ai, ai, ai, ai, ai. Ei, amici, asta e ultima șansă. cine vrea? Mai bine spânzul al clopan, ție Da. Unde ți mantaua? Mi-au luat-o domnii cerșetori. Ai de capul tău. Și pălăria? Tot dumnealor mi-au luat-o. Și Şi... încălțămintea, ah, încălțămintea ție găurită ca un ciurpă. Și punga? Punga... Go -o -o. Goală! Hai, roagă-te să te spânzăre mai repede și fii mulțumit! Ei! Ei! Nu nimeni? Hai. Hai hey. Uite pe mătunșa mea <gătă -și. <gătă -și. Mi se pare că i s-a făcut de colonie. <gătă> E prea Amici, prea slav. Amice, amice n-ai noroc. Ei, nimeni nu da mai mult decât doamna spălzăratoare. Eh? Odată, te doi. Ismerală. Ismerală. Îl vreau eu. Ce? mare noroc ai mai băit. Hai, scoate-ți-l latul de după gând. Așa, hai, Vă mulțumesc. Mulțumesc. Însați-mă să stau jos. Dați-mi o cală de lut. Cine, plopem? Speralda, dă cala bărbatului să o spargă de pământ. Un, doi, trei, patru cioburi. He. Sunteți soți și soții pe timp de patru ani! Hai! Gata! O brațele toți! A fost un vis? O vrajitorii? Grăngoar nu mai știa. Sigur era doar faptul că acum se găsea într-o dăiță boltită în fața unei mese care părea că n decât bucatele. Era o daie cuvinșoasă cu un pat înbietor. O făptură grațioasă se mișca de acolo până acolo prin o daie. Era Esmeralda care însă părea că nici nu-l bagă în seamă. Grengoar urmărea cu privire. tâmplele îi zvâcneau. Așadar, iată cine este Smeralda, o dansatoare de stradă... și în același timp o minune, o minune, nu o femeie... Dracii, și trebuie să mă iubească, nu glumă dacă m-a luat așa cum m-a luat. Că la urmă, mie. sunt soțul ei. De ce ai fi stând așa ca prostul? Esmeralda, lasă-mă să te îmbrățișezi. Nu mă ah, oh, Esmeralda, lasă-l pe o mâna, Luce. Domnișoare, Domnișoare, Esmeralda. Spune! Domnul ta, știi ce înseamnă dragostea? Înseamnă paradisul. Iubești pe cineva? Nu știu încă. De ce te cheamă Esmeralda? Nu știu. Te-ai născut în Franța? Nu știu. Eu mă numesc Pierre Grângoire. Sunt poet, autor misterios, care s-a jucat azi dimineață cu un succes răsunător. O să iau o groază de bani între el. Și nu te apropia și... de mine. Nu vreau să văd ce porți la gât. O amuletă. Nu atinge spune -mi. o să mă iubești? Ce înseamnă? Phoebus. Phoebus e un cuvânt latinesc care înseamnă soare. Soare? Da, era numele unui arcaș frumos care era muzeu. Phoebus. Esmeralda, o să mă iubești? Phoebus e soare. Esmeralda! Esmeralda! A fugit. Esmeralda! Ei, frăcie, s-a Esmeralda! Halal, Maestre Gângoare. Frumoasă noapte anunții. Și ce să spun cu cele patru cioburi, începuse a dracului de bine. Esmeralda! Esmeralda! Esmeralda! Esmeralda! Esmeralda! Esmeralda! Esmeralda. În celălalt colț al Parisului, Claude Frollo își măcina zilele și nopțile sale chinuitoare. Chipul Esmeralde îi juca mereu șăgalnic în fața ochilor. Nu mai trăia decât pentru clipele în care frumoasă penea să danseze în fața catedralei. Atunci, înfiorat, el deschidea fereastra chilii și privea în taină Îndelung, freamătul armonios al dansului. La uzul tamburinii, Claude Frollo tre sale. Se duce la fereastră și o deschide încet. Da, de data asta Izmeralda nu mai e singură. Lângă ea e un saltimbanc care ține un scaun între dinți. Nu! Omul îmbrăcat pe striță în galben și roșu nu e o arătare, e o furtură aivea și nu e altcineva decât Pierre Gringoire. Pierre Gringoire a fost pe timpuri elev a lui Claude Frollo. În grabă, preotul trimite să-l cheme la el pe poetul fără noroc. Ah, că ne-ncă Apropie-te. Trebuie să-mi lămurești o seamă de lucruri. Dar ce cu ta, aici, în piața Catedrali, îmbrăcat în haine de saltimbac? Mesire, recunosc că e un costum neobișnuit și că hmm. personal mă simt ca o pisică încălțată, dar ce pot să fac, Monseniori? Așa se îmbracă jonglări. Don... Recunosc că asta nu e o meserie potrivită unui poet și filozof pitagorician, dar hmm. credeți-mă, moartea prin foame aș găsi o și mai nepotrivită, așa că... Dar toate bune, dar ce cauți? -i? Aleturi. De Esmeralda? Doamne. Asta vine de acolo că e nevasta mea eu sunt bărbatul ei. Cum? Ai cutezat nenorocit? Fedele. Ai cutezat Fedele. să te atingi de ea? Unseñor... Ai greu, Piero Grângoara. Puteți dormi liniștit. Nu m-am atins de ea. Cum? Le-ai spus că sunteți soți și soții. Așa e și totuși nu e așa. Nu înțeleg. E, e, e greu de rămârit. Se pare că soția mea ar fi un copil găsit mm. și poartă la gât o amuletă, un talisman, care o va ajuta ca într-o zi să-și regăsească părinții. Pe scurt, sunt soțul virtuos al unei soții neprihănite, mă no, sigur. Chiar, gringoar? De altfel, dacă ați încerca și neva să... Hertați, mă monseniori! Doar un fel de a vorbi. Dacă ați încercat să o îmbrățișați, ați vedea cum apare, ca prin farmec, în mâna ei, un pumnal. Un pumnal foarte drăguț, pe cinstea mea, da, de care e mai bine să te nu, no, no, e, e o vrăjitoare! Ah, să nu credeți una ca asta, monseniori! Vrăjitoria cu căpriță e un joc nevinovat. Dacă întorci tamburina într-un fel sau altul, căprița face scamatoria dorită. Esmeralda o dresează de altfel uimitor de repede. N-au trecut nici două săptămâni de când am învățat-o să-l de niște. Litere de lemn cuvântul febus. Febus? De, de ce Febus? Nu știu. De multe ori am au zit un gând. Febus. Mm. Se vede că după ea și acest cuvânt are vreo virtute magică. Mă, ești sigur că Febus nu e un nume. Nume? Al cui. Mm? Cine știe? Nu, la urmă-urmi o privește. Dacă îi face plăcere, n decât să repete toată ziua, Făbos, Făbos. Ce e sigur e că jali mă iubește aproape ca și pe ea. Jali? cine e Jali? Caprița! Jur, Pierre Gringoar, că nu te-ai atins de ea? De căpriță, mă fi? Nu! De nevastă mea, jur că nu. Nu, nu, stai doar sub același acoperământ cu ea. Fii stit cu mine. Pierre Grengoar. Sunt, măsiniore. Da, mi vă să vă pun o întrebare. La urmă, mami, ce vă privesc pe dumneavoastră toate astea? Fiindcă te iubesc și îți vreau binele. Okay. Pleacă! Du-te la dracu! La dracu! Am plecat, Du-te la dracu! În partea de apus a pieții greve, într-o chilie, trăia sora Gudul. Sora Gudul își plângea în chilia aceea fetița răpită cu 15 ani în urmă de niște țigani. Ea își petrecea de-atunci viața acolo ne și ochii de la un pantofior al fetiții, singura ei amintire. Oamenii miloși îi puneau din când în când pe marginea perestri, apă, pâine sau o haină groasă. Uneori, Esmeralda dansa în piață. Atunci, sora Gudul se apropia de fereastră, și o acoperea de blesteme grele. D-am să mă pe jos, am să mă lovesc de lesbez, până ce sufletul meu chinuit va părăsi lumea asta. Iată, atât mai am de la ea. Un pantofior ar fi fost mare acum. Fetița mea! Fetița mea! Ce-au făcut cu tine! Ce! ce? Soră gutâle! Sorogut! Ce! Ce frigie. Soră gutul ți-am adus o haină groasă, Sără Gudul! Iau! Puneți-o pe omă! Nu-mi nu trebuie! E prea bună pentru mine! Dați-mi o bucată de sac! Soră Mi ajunge! Azi e sărbătoare. Ți-am adus și puțin vin nu. pe să te încăzești și mănâncă și prăjitura asta. Nu, nu trebuie. Soră Gudiu... Ai copii? Dacă ai unul, păzește-l. Păzește-l bine. O să treacă pe aici dansatoarea. Ia fură copiii, să știi. Miștește, Ia miște, fură copiii. Da. Ia fură copiii. Ce frig aici. Vrei să-ți fac și puțin foc? Nu. Foc? Pentru mine? Nu. nu -mi trebuie. Auz, Dansatoare! Piei plestemato! Coata de copii! Lași fi Fii plestemată, frășitoare! Plestemată! Plestemată! Timpul trecea. Veni și ziua în care urma să fie judecat Vasimodo, arestat de garda capitanului Feobus de chateau pentru vina de a încerca să răpească o femeie și pentru turburarea liniștei publice. Sala tribunalului era tixită. Legat zdravul și bine Vasimodo, Vasimodo, ședea pe o bancă trist și abătut. Judecătorul... Maestru Florian a apărut în sala de judecată, solemn și pătruns de importanța misiunii sale. În ciuda zgomotului, judecătorului Florian îi se părea că în sală domnea o ordine și o liniște perfectă. Da? Asta numai pentru că sărmanul <gâng> era surd. Surd ca și Quasimodo. Care l urmărea cu privirea din banca acuzaților. Grefier, da, da. Grefier! Da, da. da, da. Dosarul vasimodo. Poți dosarul gazimată. Okay. Da. Va Vă să zică, primo! Tulburarea liniștei. Secundo, răpirea unei femei. Terțio, împotrivirea față de autoritatea ostașilor regelui stăpânul nostru. Acuzat, cum te cheamă? Bă, așa, da, perfect. Mai departe, ce vârsta ai? B așa, așa, așa. E, er, Grefier, ai scris tot ce-a răspuns acuzatul până acum? Dar ce e asta? Grefier, ce-a spus acuzatul de a râde toată lumea? N-am auzit mesire. E. Cum, cum? N-am auzit. E. Eu am auzit. Derbedeul ăsta a spus un cuvânt necuvincios. Da, da! Îndrăznește așadar să insulți un magistrat al regelui. Vei fi pus la stâlpul familiei și bătut timp de o oră. Oazi Ajunge, sentința să fie executată. O să-mi o plătească ticălosul. Grefier, fă e necesare. Am înțeles, mesire. Dar dacă-mi îngăduiți, acuzatul e surd. Cum, cum, cum? Acuzatul e surd. Ah, aha. Bine, am auzit. În cazul ăsta, pe se dublează. Va fi bătut două ori și în piața publică. Modifică sentința și trebuie să <laughs> Nu de cuvânt, judecător. Uite! L-au și adus pe nenorocitul de clocotar la fel cu infamia. Iată, l-a deschis Cel care va citi sentința! A, ah, el este! și ordonanței tribunalului. Condamnatul Quasimodo va fi vicuit în piața publică timp de două ore. Maestrul Călău, Ierat stem va îndeplinit sentința. Poate că Ce cocoaș are! Nu-i cocoaș! ține spate unii din copotele de la Notre-Dame! Hăăă! Execută sentința! Ce-a plecat mâhnită de cele văzute în piață, Esmeralda s-a îndreptat spre curtea miracolelor. Deodată observă că e urmărită de un bărbat în uniformă. Era capitanul Phoebus, frumosul și ușuratecul Phoebus, care îi stăpânea cu atâta putere gândurile. Lui Phoebus nu era greu să înțeleagă că Esmeralda e o pradă ușor de cucerit pentru el. Se folosi de serviciile unei bătrâni mijlocitoare, pe nume Lafalurdel, care, fără multă greutate, îi înlezni o întâlnire cu Esmeralda pentru a doua seară, acasă la ea, în schimbul câtorva monede. Și iată-l acum pe Phoebus, cu pași îngreunați de vinul băut fără măsură, îndreptându-se spre podul Saint Michel. Da, din întuneric, o umbră îl urmărește pas cu pas. La un colț de stradă, mai întunecos, umbra îl ajunge din urmă și îl oprește. Capitane făbus de Chateaubert. de dracii, da. E, dar de unde-i <gâng> Știi cum mă cheamă pe mine? Știu și mai mult decât atât. Astă seară ai o întâlnire. Întocmai. La Falou Exact. Cu o femeie. Ai ghici! <gâng> care se numește... E, e a uit mereu. A, da. E, Smeralda. Mint. Ce? Un șatoper n-a auzit încă asemenea cuvânt. Îndrăsnește să-l repeți. Mint. Ce? Atunci Gata. Aici, îndată, Aici. scoate sabia să curgă sângele pe stradă. Capitane, Făvus, uiți că ai o întâlnire cu o femeie. Mâine, poime, oricând sunt gata să-ți stai beregata. regata. Dar azi te grăbește, ai întâlnire. Da, da, ai da, dreptate. <laughs> Du-te la întâlnire. Hai, <laughs> dragi, hai, las uite. E... N-am, niciun ban. Poftim. cine bani ăștia? Îți ajung? E, de, de nou cum se cade. <laughs> îți mulțumesc, îți mulțumesc. Dar mâine tot o să stai beregat. <laughs> oh, nu, ți cer durare Și altceva. E ce, nu ne spune? Să mergem împreună la întâlnirea dumitare. Ce? Să mă ascunzi într-un colț retras. Ca să-mi pot da seama... Femeia care o aștepți e într-adevăr aceea de care vorbești. Cum? Atâta tot? <gântări> Nimic mai simplu. Poți să te ascunzi în camera de alături. Mie mie totuna. <gântări> Andata, ho andata, vai a razzare. Eh, domnilato, poi, dai. Bani. Nah. Ah, <laughs> eh, bene. Bene, far un vizza. Ia lături! Eu vă las! Ha, <laughs> <Petre, trebuie> frumoasă! Capitane, <laughs> ah, de Ah, da, da, rămâi aici! Las-o și-a De aici... poți vedea tot. <laughs> Febus, credeam că n-ai să vin Să nu viu, dragoste Febus, dacă ai ști la cele ca să vin la tine Niciodată nu o să mai găsesc părinții Talismanul o să-și pierdă puterea Dar nu-i nimic ce nu înțeleg Monsegniore Te iubesc Mă iubești? Febus, spune -mi. Da oh, Dumnezeu, Te iubesc. Te iubesc cum n-am iubit pe nimeni. <laughs> mă iubești? Smeralda. E, asta e Smeralda. <laughs> Iartă-mă, sunt așa de turburat. Spune-mi, mă iubești? Uh. Și eu. Hai să vezi. Hai să vezi cum să te iubesc și eu. O să avem undeva o locuință încântătoare uh. în care în care să stăm împreună. O să vezi că o să fii de fericită. Haide, haide, haide, vin, o să te îndrățișez. Ce porți acolo la gât? Nu, nu atinge. Eu amulet, un talisman. Eu o să mă ajute să mă regăsesc părinții, nu dacă... Smeram. Nu lasă-mă, domnule capitan, yes. Febus, domnul Atunci am înțeles, nu mai iubești bus, vrei să-mi spui ce A spărut ca o umbră, în timp ce capitanul Feobus de Chateaupers s-a prăbușit plin de sânge. Esmeralda și-a pierdut cunoștința. Când și-a revenit, capitanul fusese ridicat din cameră, iar ea era păzită de soldații unei patrule de noapte. Este câteva zile, dansatoarea a fost dusă la judecată. Ce se judeca azi? crimă și vrășitorie. Vrășitorie? Tata, Rășitorii? Ah, tata, tata, adevărat. Iată-l și pe procurorul tribunalului eclesiastic. Maestrul Jacques Charmollet. Da. Dar pare bine dispus. Știi? Astea sunt semne rele. Semne rele pentru acuzat. E o femeie. Da. Nu puteți să o vedeți. A. E cu spatele. Liniște, liniște. Au început mărturiile. Da, da, da. Femeia la falurdel. Aici, mă rog. Aici, mă rog. Ce ai de spus în fața justiției? Monsenior, tot ce am să vă povestesc va fi adevărul și numai adevărul. Mă numesc la Falurdel. De azi sunt o bătrână, dar am fost o femeie frumoasă. Frumoasă, doamnelor, frumoasă! De 40 de ani stau în casa mea de la Poduse Michel, știți? Peste drum de văpsitorul ta, Sencaian. Casa aia cu pervazuri verzi. E, trebuie să o știți, fiindcă mulți dintre domni magistrați mi-au făcut cinstea să mă viziteze. Da, da, și nu dată. Femeie, femeie, a început să bat câmpii. Răspunde numai în legătură cu crima. Întocmai, întocmai, nu mă rog în legătură. În legătură cu crima, vreau să vă spun că am plătesc Poate vedea că sunt o femeie cât se poate de cum se cade. Și acum mi-a căzut crima asta pe cap. Crima în casa mea cinstită, în care stau și ziua cu perdelele lăsate. Povestește cum au decurs faptele. Da, da faptele. Mi-aduc aminte perfect de bine. Acum câteva zile, pe la șapte seara, cum stăteam așa și torceam, poate cineva la ușă. Deschid și intră doi oameni. Unul îmbrăcat în negru din cap până în picioare. Celălalt, un ofițer de toată frumusețea. Zice ofițerul, lasă-ne singuri și pune în mână o monedă. Stau eu ce stau când odată aud ceva căzând. Mă repet pe o daie, pe lângă mine, țâșnește ceva întunecat ca o fantomă în straie de preot. Tremuram de frică, am chemat patrulă de noapte, dar domnul din patrulăte, cum erau gambeți sărmane de ei și cum erau bine dispuși, întâi s-au pus cu bătaia pe mine. <răzări> Într-un târziu, când unea lor s-au lămurit, am intrat în odaia de alături. Ce credeți că am văzut? Căpitanul întins pe jos Și-o care făcea pe moarta-n păpușoi Când am văzut priveliștea asta Era să-mi pierd cunoștința Bravo, zic! Aral să-mi fie! Ei, dar stați! Stați! Asta nu-i nimic! A doua zi Dau să iau moneda din sertar, Când colo, în locul ei N-am găsit decât o frunză uscată. Auziti! Femeie! Ai asupra dumneavoastră telefonul uscat? Da, domnule! Sigur, o am! Am adus-o! Iată! Bine, vine, femeie! Poți pleca! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule! Domnule procuror al Tribunalului Eclesiastic, ce spuneți despre această frunză? Această frunză de vesteacăn este o nouă dovadă de vrăjitorie. <gântări> Domnilor, <gântări> avem în mână toate documentele. Puteți cerceta de altfel și mărturile capitanului Făgus de Chateau <gântări> Eva vă milă, domnilor, spune trăiești! mi trăiește! Ei bine, e pe moarte. Ești mulțumită? Cum? Aproși! Să fie introdusă cealaltă acuzată. Priviți acest animal de care dansatoarea nu se desparte niciodată. Ea este cu siguranță o încarnare a diavolului. Dacă domnii judecători se învoiesc, am putea trece la interogatoriul caprei. Judecătorii sunt de acord. Începeți. Anunțăm diavolul care se află în corpul acestei capre că dacă va continua cu aceeași încăpățânare față de magistrați, încercând să înspăimânte tribunalul, noi vom fi forțați să-l pedepsim cu rugul sau spânzurătoare! Dați-mi tamburina! Căprițo, Ce oră e? Suntem azi. Nu mai cap în cioveară. Acest animal este însul diabul. Acuzată să se ridice. Recunoști că noaptea de 29 martie în complicitate cu capra vrăjită care a depus în fața judecății, în complicitate cu mai multe puteri supranaturale nefaste, cu ajutorul farmecilor și avrăjilor, a injunghiat pe Febus de Chateaupear, capitan din archebuzierii regelui. O, ce fie! -a deci, tăcătuiești mai departe! Tăcătuiești! Nu știu nimic mai mult decât am spus. Preotul, e vinovastră! Dacă nu recunoști învinuirile ce ți se aduc, vom fi siliți să aplicăm torturile! Nu, <fie> nu! te pentru ultima dată! Recunoști? Recunoști torturile! Tot ce dorim! În citire sentinței. În ziua pe care va binevoi să o hotărască prea milostivul nostru Rege, această fată va fi dusă în căruță, desculță, în cămașe și cu ștreangul de gât, în piața din fața Catedralei Notre-Dame. Acolo ea va trebui să se căiască în public. Apoi va fi dusă la spânzurătoare. Și va fi spânzurată pentru crimele săvârșite și recunoscute, pentru vrăjitorie, magie și uciderea capitanului Phoebus de Châteaupelle. Esmeralda a fost aruncată în temniță. De când zăcea acolo noaptea veșnică a celului, nu mai știa. Da, iată că cineva intră în temniță, luminându-și drumul cu un felinar. Esmeralda, pe care lumina neobișnuită a felinarului Orbea, zări totuși în fața ei un om învăluit într-o lungă manta neagră. Esmeralda, cine ești? Un preu. Ești gata? Pentru ce? mai. Bon. Curând? Mâine! Oh, atât de mult mai am de așteptat. Sufer mult? Mi-e frică. Fără lumină, fără foc, luminezeală, e groaznic. Da. Fiecare care se bucură de lumina soarelui. De ce mi-e mică noaptea veșnică? Știi de ce te a aici? Știam, dar am uitat, mi-e teamă. Bine, urmează-mă. Dar cine ești dumneata? Ia-mi. Te îngrozesc oare atât de mult? L-ai ucis pe Febus al o? meu! Cine ești, ce ți-am făcut? Te iubesc, dragostea unui nenorocit. Înainte de a te întâlni, eram fericit, mă credeam fericit. Credința și cărțele erau totul pentru mine. Femeile nu existau în viața mea până în ziua când te-am întâlnit. De atunci am fost torturat mereu de dorința de a te revedea. Am încercat să mă izbăvesc, dar nu mi-a fost cu putință. Eu mi-am dat seama că nu poate fi la mijloc decât o vrăjitorie. Știam că o vrăjitoare îl fermecase ca și tine pe brună astă, dar el a poruncit să fie arsă de vie și astfel farmecul s-a rupt și el și-a regăsit liniștea. Am încercat să fac la fel. Te-am denunțat tribunalului eclesiastic. Zadarnic! Oh, ai milă! Izbăvește-mă de vraj! Sufăr! Sufăr! Cunoști are chinurile mele? Oh, O, oh, dacă mai iubi, că cât am putea fi de fericit! Să fugim! Hai să plecăm! Să ne grăbim. Mâine va veni moartea. În jurătoarea, vino vină cu mine. Salvează-te, salvează-mă. Unde e Febus al mieu? O, a murit. A murit? Da. Febus a murit. L a murit. Hai, hai, hai să fugim. Pleacă, să fugim. monstrule, pleacă, ucigașule. Esmeralda. Lasă-mă să mor și Plaka! Plaka! Oh, ce fel, boo! Hei, boo! Ai auzit? Ai auzit? Am murit! A murit? Am murit? Am murit! murit! murit! murit! Nu! No. Fervus n-a murit, frumosul capitan s-a sănătosit și Esmeralda a rămas pentru el ca un vis îndepărtat dintr-o noapte de febră. Inima capitanului, acum cucerită de frumoasa fler de Lis, Iată-l pe Phoebus, în balconul unei case din piața catedralei, alături de stăpâna inimii sale. O, oh, ești frumoasă, Fler, frumoasă că ai putea suce și capul unui arhiepiscop. Oh, adevărat, Phoebus. Crede-mă, Fler. Ah, o să fim o pereche încântătoare. E, dar ce mulțime asta care se adună în fața catedralei? Oh, cum nu știi? Azi va fi spus o vrăjitoare. Cum se numește vrăjitoare? Oh, nu știu, nu știu, Făbus. Dar cu ce s-a făcut vinovată? Da, nici asta nu știu. Făbus, da. peste două luni o să ne căsătorim. Jurăm că n-ai iubit pe nimeni în afară de mine. Să jur îngerul meu. Nu, mai pe tine te Și până la tine n-am iubit pe nimeni. Uite, o aduce pe condamnată, o vezi? Phoebus! E dansatoare! Care? Ah, care dansa pe stradă? Esmeralda! Nu recunoști, Phoebus? Nu știu despre cine vorbești. Să mergem în casă. Phoebus, ce ai? Par turburat. Eu, deloc, nu. N-am niciun motiv. Atunci rămânem în balcon, să vedem spectacolul până la sfârșit. Căruța în care era adusă condamnata s-a oprit în fața catedralei Notre-Dame. Esmeralda era îmbrăcată într-o cămașă albă, lungă, și în jurul gâtului ei fragit se încolocea o fringhie groasă, cenușie, ca o râmă în jurul unei flori. Din catedrală se auzeau. Sunetele triste ale orgii. Cineva puse în mâna Esmeraldei o lumânare aprinsă. Apoi, un preot se apropie de ea ca și cum ar fi vrut s-o O liniște adâncă se lăsase peste toată piața. Ate, te-ai rugat pentru iertarea păcatelor. Vrei să fie mea? Mai pot încă să te salvezi. Duna ta ești! Din noi veni să mă chinuiești. Răspunde, vrei să fie ea mea? Pleacă, Satan! Răspunde, te învoiești? Piei, Ok, Atunci mor! Du-te! Suflet de Arhidiaconul a făcut un semn călăului. Esmeralda a înțeles. Cu toată părerea mea. În clipa aceea, ea, vedem balconul de peste drum pe Făibus, stăpânul ei nimeni ei. Judecătorul mințise, tu mințise, Făibus trăia! E Făibus! Făibus am eu! Nu uitați! Ceea ce face? Se roagă? Da, se roagă! Ai, pregăteşte-te! Lasă-mă! Lasă-mă să mai privesc! să mai privesc odată! Acum, în ultima clipă a vieții. Surprinsă de apariția neașteptată a lui Basimodo, mulțimea îi deschide drum până la eșafot. Cocoșatul urcă dreptele, o ridică pe Esmeralda ca pe un fulg, și o duce în turnul catedralii unde nimeni nu-i mai poate face vreun rău. Unde? Unde sunt? Cine e? Cine e? Nu, nu te supăra. Sunt un prieten. Veniți să văd dormim. E o zi întreagă de când dorm. Închidem ochii. E mai bine așa. Sunt prea urât. Da, nu e așa? Nu te sperie de mine. Dacă ții ochii închiși. Să, so, mai bine, să plec. Mai bine, mai bine. Apropii te! Mm -hmm. Te rog! Hmm? Nu-mi poruncești, să rămân? Ierim, am adus fuche! Mananca! Ti-am spus sa nu desiti ochii! Te-ai speriat! Sunt foarte urat, nu e asa? Nu, nu, nu mă privi, ascultă-mă numai, ziua o să stai aici, iar noaptea o să te primim prin noaptea catedrala. Dar tu să nu ieși în stradă niciodată, înțelegi, altfel de fi și ucisă și eu am scurt. De ce nu vorbești? Adevărat că sunt surd, surd. Înțeleg tot după mișcarea buzelor din priviri. Mărvește. De ce m salvat? Ha? Ha? Am înțeles ce ai spus. De ce te-am salvat? <laughs> Pentru picătura cea de apă pe care mi-ai dat-o. Eram la stâlpuri în familie. Pentru pregătura aceea de milă. Cum să-ți plătesc decât cu viața? Salmano. Sărmanul... Ascultă, tornurile catedralei sunt înalte. Cineva care s-ar arunca acolo ar muri la deja jos. De Când o să vrei să mă arunc, o să-mi faci un semn, să nevoie să spui niciun cuvânt, o privire și o să fii nu, nu plecă. Trebuie să plec. ți de mine, de asta nu să caut lângă dumneata Dumneata Dumneata ești o picătură De lor eu sunt ca un pietroi De calda Vedu. Vede-mi Mă duc Vrei să privești pe pereastră? Spune-mi Să Cereastră! Da. Privește! Soare! Soare! Libertate! Și uite jos! Cine e călărețul acela? Nu, nu, nu, nu, e bine. A să fii frumos pe din afară. iată s-a dat jos de pe copt, o să intre în casă. Pepus! Pepus! Vrei să mă duc după el? Da, grăpește Am să-l aduc un medicat, am să-l aduc. тут ворвий Câteva zile În care dușmanii esmeraldi Și-au continuat persecuția lor Salvatică Ei vedeau în salvarea vrăjitoare O înfrângere a lor Episcopul Parisului Louis de Beaumont Și-a dat în Ca vrăjitoarea să fie lipsită De dreptul de refugiu Tribunalul La rândul lui a hotărât ca Esmeralda să fie scoasă din catedrală și spânzurată, fără întârziere, în piață. Poetul Pierre Gringoire a aflat de toate aceste pregătiri și a alergat într-un suflet la Curtea Miracolelor pentru a-l vesti pe Clopin Truifu, regele Calicilor. Veste -la? căzu ca un trăznet și, într-o clipă, Curtea Miracolelor se transformă într-un adevărat cartier general de pregătire a unei bătălii. Clopin și-a adunat oamenii și le-a îmbrățit topoare, ciomege, sulițe și halebarde. Armata de oameni zdrânțăroși, tăcuți, dar hotărâți, din fața cărora patulele fugeau înspăimântate, a ajuns în fața catedralei, Încă rare a fost crâncenă. Regele însuși ordonă detașamentelor de arhibuzieri să-i împrăștie pe calicii care atacau o catedrală. Printre detașamentele de arhibuzier era și cea lui Phoebus de Châteauper. <fie> armata lui Clopin Tuifu, în armată cu furci, cu topoare, rezista eroic armelor de foc. Da, lupta a fost prea inegală și încetul cu încetul. Oamenii regelui începură să împrăștie pe cei dintre resculații care mai rămăseseră în viață. Din turnul catedralei, Quasimodo, văzut cu bucurie pe asidiator fugind. Cu un de victorie, el s-a pe scăr spre udeița Ismeraldi, pe care, crezuse sărmanul, că o apăra se vitejește. Esmeraldi era goală. În timpul luptei, o umbră se strecurase în chilia Esmeraldi, care și-aștepta acolo sfârșitul încremenită de groază. Omul o luase de mână și o scosese din catedrală pe o ușă dosnică. Iată-i acum, ajung și într-o piață. Cine ești? Cine ești? Nu urmează-mă! De ce nu vorbești? Uite, am ajuns în piața grea. Ce vrei cu mine? Esmeralda! Tu ești ajutor! Aj Zodarnici strici. Nimeni nu o să iasă din casă pe timp de răscoală. Ascultă-mă! Pentru ultima oară! Ce vrei. Viața ta e în mâinile mele Ce vrei, de În mâinile tale e sufletul meu Putem să ne salvăm unul pe celălalt Lasă-mă Uzi, uzi, te caută Pentru Domn... ultima oară te întreb Vrei să fii a mea? Domn... Domn... Privește mi drum Alege între ea și mine Lasă-mă Dacă pietrele ar putea vorbi Ar spune Iată omul cel mai nefericit de pe lume Te iubesc." nu ție e milă de mine pentru tine, pentru tine. Spune-mi, spune, -mi, spune -mi măcar un cuvânt, un cuvânt cald. Ești tu Eşti unăcigaş. Fieşti așa. dar tu, tu ai să fii a mea, a mea sau a călăului, mormântul sau casa mea. haide haide hai deodată, hai de vino cu mine. Lasă-mi! Ai să mor. dă De ce te împotrivești dacă ai ales moartea? Vino! Vino! uite! Uite aici. Casă cu Cine mă seagă? Cine nu-mi dă pace? -o uite, n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n bine, n n Ține-o, Ai să vezi, m-au sospânt! loc, ce ți-am făcut? Ce mi-ai făcut? Ascultă, dacă te prefaci, că nu știi! Avem o fetiță, Anies, fetița mea! Acum 15 ani, fetița mea a fost furată, răpită! Fetița mea! Auzi, asta mi a făcut! Nu! Să se nu! Nu vreau să mor. Te rog, lasă-mă! Dăm copilul! Ai milă! Dăm mi copilul! Nu te ați copilul? Eu mi caut părinții. Da. Ha, ha. Adevărat! E bine, când mai câta țiganca o să treacă pe aici să te caute, am să-i spun. Uite! Vezi pânzurătoarea de colo? Acolo e fata ta! Nu! Nu te las! Poate știi unde e fata mea! Spune, spune și-ți dau drumul! Iar eu am să plec după ea în genunchi, fie și la capătul pământului! Uite, uite să-ți tot ce mi-a rămas de la ea! Un pantofior! Un pantofior! Arată-mi! Doamne da. Dumnezeu! Da. Uite, poate știi unde se află celălalt! Caut aici, la piept! Deschide da. pungulița! Un pantofior de copil! pare să fie adevărat? Mea! Mama, ce? Ce? Ce? Ce? Să Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Te pot Ce? Ce? Ce? te Intră pe fereastra copiilor. Așa da, da, da. Mama, vetița mea, uita! Da. Vetița mea! Vetița mea! Vetița mea! Vetița mea! Vetița mea! Vetița să plecăm! mea! Vetița mea! Vetița mea! Vetița mea! Vetița mea! Vetița mea! Vetița mea! Vetița mea! Vetița nu știu, măicuță, dar pot să mă omoar. Nu, nu se poate. M-am așteptat 15 ani Ascunde-mă. să o doar pentru o clipă. Să-mi ucid aici, sub ochii mei. Nu, nu, nu se poate. Scapă-mă, mamă. Vin. Fugi, fata mea. Nu, stai. Sunt soldați peste toți. Ascunde-te aici. Repete, mai repede. repete! Acesta ai stai Bătrână! E o tomă pe care trebuie să o spânzură. Mi s-a spus că e la tine! Da, nu înțeleg ce vrei să spui! Ei, să nu minți! Arhidiaconul Plot Frollo ți-a dat-o pază! Unde? E, vorbești de țiganca, nu? M-a mușcat și a fugit! Dați-mi Să nu minți! Eu sunt Tristan! A. Cu mântrul regele. Ha, chiar de fi Satan Ermitul! Și tot n-aș avea altceva să-ți spun. Vă să zic că țiganul a fugit. Da. Mi se pare că. La stânga! La stânga! stânga. stânga. stânga. Plecați, într acolo! Domnule Capitan, rămâneți să fazește aici! Da. Pe coarnele de acolo dar nu-i treaba mea să spun zăut vrăjitoarele! Am răpus plata, deci mi-am îndeplinit misiunea. De rest, ocupați-vă singur. Eu m-a-ntorc la postul meu, Ce? Febus! Ce? Febus! Sunt aici! Să-ţi vează-mă, Febus! Ce-ai făcut, fata mea? Ce-ai făcut? În capcane erau doi șoareci. Hei! Unde e călău? Aici, Monseniore! Febus! Cu siguranță că asta e vrăjitoară! Pune-mâna pe ea! Nu! bine! Prea bine! O spânzăram aici, viaţă! Mamă! Lăsaţi-o! E fata mea! ce-mi pasă așa aborungind regele? nu-mi să fiu de, de, de regine tău! E fata mea! A mea! Luați-o! Mornă! Intrați pe și Apropiați-vă numai! Încercați-o luați! Dar nu înțelegeți când vă spun că e fata mea! De ce vreau regele să fie ucis copilul meu? E copilul meu! Nu are! Copilul, copilul meu! Copilul meu! ce tot tot bătrână copilul ei? No. Părinte Clot, da. e sau nu aceasta vrăjitoare pe care o căutăm? ia e mă, un senior, ia! o și terminați mai repede! Vem, mă, un subiect! Esmeral, Esmeral, Esmeral! Ce -am, ce -am Focoșatul de la Notre-Dame, dramatizare radiofonică după lui Victor Hugo. Distribuția a fost următoarea. Claude Frollo, Alexandru Critico, artist emerit. Quasimodo, Emil Bota, artist emerit. Gregoar, Radu Berigan, artist al poporului. Făbus, Constantin Brezeanu. Lafalurdel, Maria Filoti, Artista al poporului. Sora Gudul, Eugenia Zaharia, Artist emerită. În alte roluri... Mircea Balaban, Nicu Dimitriu, artist emerit, Aurel Ghițescu, artist emerit, Silvia Fulda, Ionul Meni, Mircea Constantinescu, artist emerit, Carmen Stănescu, artistă emerită, Carol Cron, Mircea Cojan. Povestitorul Ion Manolescu, artist al poporului. Regia de studio Ion Pascu și Traian Zecheru. Regia tehnică Inginer Gabriela Barca. Regia artistică Val Moldoveanu, înregistrare realizată în anul 1956.